може викинути коника. Я тобі казав про це. Все це само по собі обезцінювало коника і розлютило Василя Федоровича. Він уже не одривався від шахової дошки, совав фігури, час від часу наспівуючи «Ой, чий то кінь стоїть» і знову «Ой, чий то кінь стоїть», але далі кінь не їхав. І, очевидно, грек думав не про атаку на королівському фланзі, бо програвав. Від того сердився дужче. Ой, чий-то кінь стоїть і помацав фігуру пальцями. Мій, наважився Любка. Сам бачу, що не з конюшні. Кореспондент строчив пером в блокноті. Мабуть, йому сподобався такий оригінальний зачин про самостійного голову. Ратушний сидів під стіною, де висіло дві карти. Світу і полів дружба, Горта один з томів пряничникова, що лежали на столі. «Корисна книга. Шедевр сільськогосподарської науки», сказав, закриваючи грубий том. «Ну, я поїхав. Хотів ще порадитись з вами Василю Федоровичу в одній справі. Та коли обідня перерва... В його голосі залунали сатиричні нотки. Ми вас викличемо в робочий час. Сподіваюся, ви тут знайдете все, що треба, вже до кореспондента. В його словах знову чулося. Викручуйся сам, шукай підхід. На те ти кореспондент. Бачиш, який об'єкт. Ратушний попрощався і вийшов. І хоч якась дужа сила... Сила гнівої образи й далі тиснула грека до стільця. Інша сила, звички гостинності, людяності, звеліла йому підвестися і піти за гостем. Усі ці хвилини він провів у велетенському напруженні. Знав, з ким так небезпечно грається. Думав і про те, що може перетяти оті тонкі струни обопільної приязні, які єднали його з Ратушним, і доскочити чогось поганого. А поки йшов слідом за секретарем, дивився йому в спину, уже немолоду, втомлену спину. Не міг не подумати, що все, чого досягнув, було і його, секретаря, райкому заслугою. Навіть чимось більшим, ніж заслугою. Ратушний не тільки вірив у нього, а й потурав і йшов на ризик. Десять років тому Василь Федорович почав стягати в колгосп хвости. Не корів, а хвости. І натягав шість тисяч. Він тоді не думав про породу. Худоба – це гній. Гній – врожай. Врожай – корм для худоби, яка й віддасть молоком та м'ясом. Простий цикл, неймовірно важкий для виконання. Нині молошна ріка дружби – є найглибшою в області. Вона, лебонь, може позмагатися з лебідкою. А тоді колгосп тягнув назад увесь район. Ох, як вагався і переживав Іван Іванович. Бо опріч усього, дружба гальмувала, тягла назад і службову долю ратушного. Саме так. У таких думках немає нічого поганого. То тільки погані кореспонденти пишуть у нарисах, що секретар – лише секретар, мов би він не людина, мов би не прагне більшого. Ох, скільки те йому коштувало! Але Грека не зупинив і не дав розмолотити іншим. Майже всі районні керівники радили Ратушному звільнити голову дружби з посади. Ніхто не вірив у його експеримент. Він один повірив і підтримав. А нині проти хліборобської системи дружби повстали всі наукові сільсько-господарські інституції області. Та й не тільки області. Чимало районних керівників пророкують близький занепад дружби. І тільки в Ратушному Василь Федорович знаходить підтримку. Тож хіба не на одній царині вони пасуть свої отари? Славний чоловік Ратушний мимоволі подумав Василь Федорович. Славний і розумний. Хто більший потерпіво це, що він зараз учварив? Він комизиться, принижує його, та ще в присутності кореспондента. Гаратушний жартує. Дає, мов би, нічого й не сталося, а як вибухне. Ну і нехай. Ого-го, мені є більше чого вибухати. Знову щось скипіло йому в грудях. Славний чоловік, а зірку відібрав. Міг же й прикрити все, якось затушкувати? Чи хоч нагримати на писак? Не лизатиму пороху ніщо їх чобіт. Звичайно, він грек, трохи сам винуватий. Учора приїхав з обласного семінару безрідний, секретар парткому колгоспу. Із сходу як то кажуть, з коня не летів. Наламали ми з тобою дров. «Ми, ми», – крикнув Василь Федорович, – «кажи ти». «Лайся! Пам'ятаю, як ти впирався. Зараз напишу в райком, що ти ні при чому». Безрідний стояв трохи розгублений і ображений. Йому завжди важко було встояти під натиском голови. І дивився на нього такими очима, що грек врешті з ніяковів махнув рукою. «Ну, ми!» Трохи наламали. Все це пригадав Василь Федорович. І пішов швидше. Нагнав Ратушного за кілька кроків від машини То що ви хотіли сказати Іван Івановичу? Нехай іншим разом, під кращий настрій Настрій діло таке, його майже ніколи немає Розважливо мовив Василь Федорович А працювати треба Теж правда, погодився Ратушний Треба Я ось сам Щось старі болячки розходилися Аж була думка на якусь легшу роботу, а може, й на пенсію. Так ось чому котив на мене бочку Куниця, в одну мить протягнув до недавнього бюро райкому ниточку Грек.